яку освітлювали лише дві свічки. Молилась за себе, за свій гріх, небажання жити. І я молилася, щоб врятувати душу. Мені було байдуже до Анни. Завдяки їй я ледь не загинула. Запаленими очима дивилась на образ матері Божої, шукаючи в ній опори. Мої почуття були геть розбурхані. Не відчувала ні холоду, ні жару. Лише все поглинаючий розпач. Я була чужорідним тілом у храмі, в обителі. І хай би шмагала себе до крові, це не допомогло б. Господи, навіщо ти мене покинув? Сестри були занепокоєні моїм станом, але оскільки я не належала до них, ніхто не намагався зі мною заговорити. Уперше в житті я не знала, що мені чинити. Не могла ні лишатися тут, ні повертатися до себе, бо там була сестра Анна. Це тривало вічність. Більшу частину дня я лежала в постелі, приймаючи турботи про моє грішне тіло. Це мусило кінчитись або смертю, або зціленням від отрути. Чорно-білі кольори знову повернулись до мене. Я написала листа нашій абатисі але спалила його. Коли він догорів, я відчула, що до мене потрохи повертається розум, радше ясність. Коли Анна бавилась пелюстками шипшини, вона відчула те, що відчула я тоді в зимовому саду, бажання забуття, смерті, відродження. Вона переступила через поріг і втратила орієнтацію, і могла повернутись, лише вколовшись до шепшини. Між пелюстками і кулючками існувала лише мить, але тільки для Анни. Тепер сама, опинившись над безодною гріха, я розумію її провину і молитиму Бога, щоб простив нам обом. Я чомусь не вірила, що повернувшись за стану Анну в монастирі, її справді не було там. Вона була зі мною поруч, спокушала дитиною, кущем шепшини, таємницею свого повернення. І я йду з нею небезпечними шляхами нашої країни, приєднуючись часом до прочан, заробляючи на хліб носінням води у придорожніх харчевнях або і власним тілом. Брудна, боса, зі спаленим сонцем лицем, Червоними від безсоння очима. Замість Бога у серці лише один ідол. Маленький хлопчик. Я мушу його конче побачити. Я вже здорова. Хто відлучить мене від нього? Хто візьме сокиру і обітне – Живе тіло, яке єднає мене з моєю плоттю. Я здатна знищити усе на моєму шляху, щоб дійти. Чи зможу я писати вірші молитви про ягнят із сніжно-білим руном, про лице Ісуса, про свічку, яка не згасає цілу ніч, я їх уже написала, і переді мною два смутні ангели тримають чорне покривало забуття. Я не помру, бо уже померла. Вимережу красивими словами розповідь про жінку, остаточно її засудивши.